Унтер прийняв рушниці до ноги. Тим часом прийшли столичні гості, хтось із киян, що брали активну участь у цих незвичних похоронах. — Що тут таке? — спитав молодший із петербуржців. — Ось, не пускають, — кивнув на Унтера Варфоломій. — Могилу викопили на щекавиці. — Де, де? — втрутився другий. — Ген над подолом! — вказав рукою Варфоломій. У Канів треба везти. Та що ви, пане Чистахівський? Такий Тарасів заповід. А дав що тут, у Києві? Незручно так стояти, втрутився інспектор другої гімназії Михайло Чалий, що знав Шевченка і листувався з ним. Занести треба в церкву. Ходімо до благочинного. Хай брати де Варфоломій? — Де він живе? — знітився той. — Я знаю, я проведу, — метнувся до них Василь, що був украй обурений такою негостинністю. — Візьміть коляску нашу, — сказав сердито Чистахівський, — і дозвіл міністерства на перевезення. Отець Петро зустрів важким, сердитим, ніби поглядом, а, вислухавши, перехрестився, мовив жорно, м'яко. Я знав його ще хлопчаком. Як він служив у кошиця, то приїздили з ним до нас. — Куди? — спитав Варфоломій. — Зеленою Діброву. — То чи не син ви отця Гаврила Лободи? Суть лебединців нині. Зітхнув ізнову батюшка і додав. — Син, син. От добре, — кував поки гарячий Варфоломій, — гадаю, ви дозволите поставити труну у церкві на ніч? Отець Петро враз похмурнів. Як кажуть, рада б душа в рай, — сказав невдовзі скрушно. Не маю такого права. Що ж нам робити? Їхати в лавру до митрополита, — підвівся отець Петро. Я з вами. Преосвященний уже був на службі у молитовні, і Чернець, що їм про це сказав, відмовився його покликати. «Невелено!» — змахнув руками, схожими на чорні крила. І тут оте непробивне невелено, і тут стоять на перешкоді чини і субординація. «В нас особливе діло», — не відступався отець Петро, «нагальне так би мовити». Тож іди скажи, що благочинний Лебединцев настійно просить його прийняти і вислухати. Чернець сміхнувся криво, проте пішов, невдовзі прудко вийшов і запросив прибульців до кабінету. — Що привело тебе до мене, сину мій? — благословляючись, спитав отця Петра Митрополит. Супутників його немов би не побачив. — Прошу ласкаво вибачити, що потривожив розмову вашу з Богом, — вклонився отець Петро. — Потрібен дозвіл вашого преосвященства на внесення до церкви гробу. Митрополит звів сиві брови. — Тобто? — Привезли з Петербурга останки академіка і поета. — Вже? — А дозвіл є від міністерства? — Ось він. Подав папір Варфоломій. Просвященний його уважно прочитав і повернув, що правда благочинному. Це брат покійного, Варфоломій, вніс ясність отець Петро. Митрополит злегка кивнув і мовив, рушивши, до молитовні. Їдьте й скажіть його сиятельству князю Васильчикову що з мого боку нема ніяких перешкод. — Але, — спинився раптом, — прошу вас, сину мій, у тій церкві бути особисто. І пам'ятайте, на вас кладу відповідальність за будь-які ексцеси, що можуть статись. Нині такі часи. — Спасибі, ваше просвященство, — вклонився радо отець Петро, не би він і не чув останніх слів. «Вступайте з Богом!» – благословив уже усіх трьох малим христом митрополит Арсеній. Вельможний князь Васильчиков виходить саме з усім семейством на прогулянку. І це була подія для всіх його придворних. Генерал-губернатор Київський, Подільський і Волинський – це вам не жарт. На землях оцих колись смістилися кілька значних князів Побачивши таку оказію, Варфоломій геть розгубився, втися у куток коляски. Отець Петро сміливо рушив на ганок, де стояв сиятельний, ждучи когось із сімейства, і випалив, як гімназист. — Дозвольте ваше сіятельство? Ну, — спохмурнів Васильчиков. — Нагальна справа. — Слухаю. Там привезли з Петербурга труну із прахом академіка Шевченка і просять дозволу занести в церкву Різдва Христового, що на Подолі. Отець Арсеній не заперечує. — Хай занесуть, — сказав байдуже, — тільки ж дивіться там. Унтер їх зупинив біля воріт на набережному шосе. Стрельцов звернувся князь до корнета, який стояв неподалік. Гони верхом до баштових воріт і скажи впустить Шевченка в місто. Він обернувся до ад'ютанта і додав не без іронії. В такому виді можна. Той усміхнувся. Господи, і ці себе вважають вищими і достойнішими від Кобзаря. Для них Тарас Шевченко — лише якийсь писака з непокірних. Плебей, що взяв собі багато до голови І возомніл та возроптав. Не попрощавшись із прохачами, Вельможний князь зійшов поважно ганку. За ним сімейство свита. Лише тепер ожив сердешний Варфоломій. — Кудою ближче до тих воріт? — озвався. — Коляскою чи пішака? — спитав Василь. — Байдуже. Тоді покручись стежкою, Мо проведеш? Звичайно. — Ви їдьте, батюшко, — Сказав отцю Петрові Варфоломій, А ми ось з хлопцем кручею, аби скоріше. — Добро, — заліз в коляску лебединцем, Я стріну гріб з небіжчиком вже біля церкви. І йшли довго мовчки, Хлопці аж підмивало щось розпитати, Дізнатися із перших уст про Кобзаря, та він не смів. Нарешті, як побачили згори процесію, що ждали біля застави, він запитав. — Ви часто з ним зустрічалися? — З ким? — А, на жаль, всього кілька разів. — Який він був? — Звичайний. — Розумний Вельми. Віршами, напевно, так і сипав.